Červíček pochybností Napsal Luboš Zimňok Šachovým světem stále, nebo možná opět, hýbe Kauza protože se objevilo video jedné francouzské hráčky, nímž němž ukazuje, že Nýman měl až překvapivě mnoho her, nichž byla jeho hra na 100% shodná s šachovým motorem. Z toho ona a mnozí další usuzují, že teď už je vše jasné. Hezké video u nás dal do komentáře uživatel Tomáš Kolařík. Ale je takový přístup správný? Není to chybná interpretace něčeho? Khalsenovi přívrženci já sají, že konečně mají důkaz, Nýmanovi fanoušci hledají z kuliny. V této kauze sice věřím více Karosenovi, ale přeci jen nejsem nekritický přebírač všeho, co mi někdo podstrkuje. Podíval jsem se, o co vlastně jde a jak vše vzniklo. Ony průkazné analýzy, nikoli kauza. Šachová blogerka Joša Iglesias použila k analýze Nýmanových partií software od Chessbase, němž je k dispozici jedna zajímavá funkce Let's Check. Tato funkce umožňuje důkladnější analýzu partií, protože ke svému běhu využívá online prostředí a pracuje s Livebookem, což je vživá online knihovna variant. Sám programy z rodiny Chessbase nepoužívám, takže jsem se podíval na tuto funkci do online příruček. Připojíte se na internet, spustíte funkci Let's Check a kromě vlastní analýzy vašeho motoru uvidíte i analýzy jiných uživatelů a jejich motorů. Konkrétně se v online manuálu píše. Mnoho uživatelů má výkonné systémy, které zobrazují špičkovou analýzu motoru do velké hloubky, kterou mohou vidět i ostatní. Tyto analýzy mohou překonat naše vlastní a stejně tak důležité je, že poskytují hodnocení a varianty až tří různých motorů. Všechny tyto analýzy jsou uloženy v Livebooku pro pozdější nahlédnutí a lze je pak kdykoliv přidat do herního zápisu. Můžete si vyžádat analýzu vlastní partie v Livebooku, abyste získali hodnocení již analyzovaných pozic. Právě pomocí této funkce zjistila ona blogerka, že má nýman více partií se 100% schodou s motorem než jiní špičkoví hráči a vyvozuje z toho, že zřejmě podvádí pochopil jsem funkci lečček správně pak provádí srovnání tahů vůči výstupům z různých počítačových analýz. Možná se nevyjadřuji přesně, takže to zkusím jinak. Hráč A má spuštěn motor Komodo na 32bitovém systému s časově omezeným propočtem variant a motor doporučí jako nejlepší tah černého například 20D5. Hráč B má spuštěn Stockfish 1564 64bitový systém 128 GB paměti nadupaný, stroj a časově neomezený pro počet. Stroj vyhodnotí ve stejné pozici jako nejlepší tak 20 jezdec C6. Hráč C má opět jinou sestavu a jeho analýza doporučuje tak 20 G6. A pak máme spoustu dalších analýz od různých hráčů, různých počítačových sestav a různě nakonfigurovaných motorů. A tady může být kámen úrazu. Netvrdím, že je, možná plácám bobosti. Při tak širokém spektru prostě funkce, podle mě, porovná analyzovaný tak s databází analýz. Nejde schodu s jednou z nich a vyhodnotí ji jako 100%. Tak to tato funkce analyzuje partii tak potahu. To by bylo naprosto přirozené, že čím více různých analýz, tím větší pravděpodobnost schody s motorem. A co jsme viděli v poslední době? Tisíce uživatelů analyzovali především Nímanovi partie, aby dokázali jeho vinu či nevinu. Jejich analýzy se ukládaly na serverech Chessbase. Nemůže to být příčinou jeho zázračné 100% schody u mnoha partií? Trochu jsem se porozlédl po internetu, protože opravdu to byla jen má domněnka. A i hle. Na Redditu jsem našel článek Validating Chessbases Let's Check Figures with a Single Engine. Ověření funkce Let's Check pomocí jednoho motoru. Autor příspěvku píše něco podobného a určitě je konkrétnější a lépe obeznámen s funkcí Let's Check, což jsem napsal už výše, ale šel ještě dál. Sám si napsal kód podobný česbejzovské funkci, aby vše ověřil jen s jedním motorem. Kód je volně ke stažení na GitHubu, už jej mám stažený a autor k němu na GitHubu píše. Metrika korelace motorů se v poslední době ne používá k odhalování možného podvádění v šachu. Metodologicky chybné údaje ChaseBase ukazují na údajně nadlidskou hru mana. Napsal jsem tedy kód, který kontroluje podezřelé partie proti jednomu motoru. Kód umí řadit partie do fronty z databáze a paralelně je analyzovat. Výsledky analýzy jednoho motoru najdete přímo v článku, takže jen stručně. Při použití motoru Stockfish 15 NNUE nemá níman ze šesti analyzovaných turnajů ani jednu partii se schodou 100%. V jedné partii je korelace více než 90% a ve třech dosahuje schoda více než 85%. Pro srovnání uvádí autor i stejnou analýzu karoanových partií ze sedmi ročníků turnaje Sinkefield Cup. A Karuana nemá žádnou stoprocentní schodu, ale má dvě partie nad 90% a pět partií nad 85%. Co to dokazuje? Nic. Já osobně se domnívám, že srovnání s jedním motorem vyznívá pro Neemana mnohem lépe, ale stále by to podle mě znamenalo nadprůměrný výkon mladého Američana. A tomu se mi moc nechce věřit. Autor sám k tomu píše volný překlad. Se týče výsledků, dovolte mi předeslat. Žádný z následujících výsledků nemůže jednoznačně prokázat, zda man podváděl či nikoli. Jediné, co tato analýza může udělat, je poskytnout pohled na korelaci Nýmanových partií za použití jediného motoru. Co z toho vyplývá? Nevěřme hned slepě všemu, co na nás vyplivne internet. Neukvapujme se a počkejme si, jaké stanovisko zaujme komise FIDE, která má prošetřit kalsenova obvinění. Pokud se prokážou jako oprávněná, bude Nýman potrestán. Pokud jako neoprávněná, bude potrestán Karlséne, z čehož vyplývá, že vyní trestu neujde.